все спільне, відбувається злиття ресурсів, а насамперед часу і капіталу. Бізнес-аналог такої сім'ї – фірма, що виникла внаслідок злиття двох підприємств, де обидва керівники створили раду директорів і керують разом. Ви слухаєте аудіокнигу на каналі Книжкова полиця «Аудіокниги української краще». Підпишіться на канал, щоб не пропускати нові книги. Приємного прослуховування! Якщо в сім'ї «Я плюс Я» за конфліктної ситуації потрібно спершу довести, що ту чи іншу тему слід обговорювати, то в сім'ї «Ми» усі питання спільні, всі обговорюють, а окремі території чоловіка та дружини існують лише там, де їх спеціально визначили. Наведу простий приклад із дружининою сумочкою. Безлад, що там панує, може бути звичним для жінки, але чоловік волів би це виправити. У сім'ї «я» плюс «я» дружина має повне право залишити в сумочці все як є, а от у сім'ї «ми» – ні, бо тут особиста річ дружина – частина спільної території. Чоловік має право вимагати навести в сумочці лад, а дружина зобов'язана обговорювати з ним це питання. Одначе, остаточне рішення ніхто з них нав'язати не може. Чоловік і дружина домовляються як рівноправні партнери. Враховуючи, що подружня пара змушена обговорювати безліч суперечливих питань і значно поважніших, ніж уміст жіночої сумочки – то в сім'ї «ми» складно дійти спільної думки. У сім'ї «я» все просто. На етапі обговорення чоловік і дружина думають разом, а коли голова сімейства, чоловік або дружина, прийняв рішення, то повідомляє його партнерові. Бізнес-аналог такої сім'ї – фірма, що виникла внаслідок злиття двох підприємств, де одне з них зберегло свого керівника, тим часом як керівник іншого став директором усього великого об'єднання. Це схоже на типову компанію із одним очільником. Найголовніша чистота сім'ї «Я» – подружжя здатне швидше домовлятися. У цій сімейній моделі не конче домовлятися, тому що рішення приймає то одне, то інше. Та мудрий керівник організації, перш ніж надати розпорядження, цікавиться думкою усіх значущих постатей. Розважливий і турботливий чоловік має дбати насамперед про інтереси сім'ї, а не про власні, і приймати рішення, виграшні для всіх. У подружжі, де чоловік прибрав на себе роль глави сім'ї, а таких більшість у моєму оточенні, і знайшов у дружині найближчу людину для реалізації власних, а насправді спільних планів, найміцніші і найтепліші стосунки. Така ієрархія може виникнути не лише внаслідок закручення однієї людини іншою – вона виникає природно, якщо для подружжя модель я максимально ефективна. У сім'ї, де завдання подружжя – просто бути щасливими, ієрархія не обов'язкова. А от для пари, яка має серйозніші завдання – не лише самим жити щасливо, а й виховувати достойних дітей, створити династію, ієрархія необхідна. Опираючись на власний досвід, можу висновати, що для молодого подружжя більше пасує перший тип сім'ї я. Для зріліших людей привабливіший тип я плюс я. Молоді люди в парі зазвичай сильно захоплені кожним власним життям, поводяться незалежніше, автономніше. Природно, що вони дбають насамперед за себе і дорожать особистою свободою. Точніше, свободою від партнера. У них заведено так. «Я поважаю твою територію, а ти не засіхай на мою. Домовилися? От і добре». Сім'ю «ми» будувати складніше, ніж сім'ю «я плюс я». Ця модель годиться лише тому подружжю, яке усвідомлено хоче мати таку сім'ю, вірить у те, що її можливо збудувати» яке подуже її створити, і в нього вистачить на це сил і особистих ресурсів. Порядок пріоритетів у гармонійній сім'ї такий. Перший – партнер у шлюбі. Другий – діти. Третій – батьки. На першому місці має бути чоловік або дружина, відтак діти, а тоді вже батьки. Якщо в людини інакші пріоритети, і вона досі у шлюбі, то їй неймовірно пощастило із партнером. Залежно від того, кому з подружжя належить влада і лідерство на спільній території, у сімейній психології виділяють три типи сімей. Перша влада належить чоловікові, патріархальна. Друга влада належить жінці, матріархальна. Третя Влада розподіляється між чоловіком і дружиною відносно рівномірно, егалітарна Сім'ї яких типів найдужче задоволені стосунками? Результати досліджень свідчать про таке. Серед першого типу сімей щасливих – 61%. У другому типі щасливих сімей менше – 47%. А в сім'ях із демократичним типом стосунків щасливих шлюбів – аж 87%. Як бачимо, найщасливіші ті сім'ї, де влада, відповідальність і повноваження рівномірно і справедливо розподілені між подружжям. У сучасному світі за приклад третього типу слугує партнерський шлюб – як розуміємо, ми з чоловіком – це такий шлюб, у якому чоловік і жінка, що кохають одне одного, виступають як рівня, як дві дорослі зрілі особистості, що за домовленістю вкладаються у сім'ю з однаковою віддачею, діляться з партнером власними ресурсами, усвідомлено вирішують бути разом і будувати стосунки, довіряють партнерові, Уважають його і все, що він робить для сім'ї. Приймають його таким, як є, не намагаючись переробити. Беруть на себе відповідальність за власні рішення та вчинки. Готові підтримувати одне одного у прагненні розвитку та всебічної реалізації. Гармонійні стосунки з чоловіком Коли ми з Олегом тільки не познайомилися, наші стосунки були далекі від партнерських. Він сприймав дружину за дитину. Як чоловік звелів, так вона і мусить чинити. Цю модель сім'ї він хотів перенести до нас. Я мала, як і діти, беззаперечно коритися, адже сімейні правила однакові для всіх. Для мене важливо, щоб ми обудували гармонійні партнерські взаємини. Я дослухаюся до чоловіка, він дослухається до мене. Я враховую його побажання, а він мої. І ми виходимо на спільні рішення. Нам це вдалося. Я надихаю чоловіка, вважаю його особистий простір і кордони. Він цінує і шанує мою думку, а я висловлюю йому беззаперечну повагу. Коли просить у мене про щось, я виконую його прохання, а він мої. У кожному окремому випадку головний із нас той, до чиєї зони відповідальності входить обговорювана тема. З огляду на це, ми розподілили і закріпили сімейні обов'язки кожного. Якщо йдеться про навчання дітей, організацію харчування чи родинних свят, чоловік цікавиться в мене, я приймаю рішення і відповідаю за них. Якщо ж ідеться про проекти, пов'язані з фаховою діяльністю, я поступаюся чоловікові. Ми домовилися, що кожне має власні обов'язки, і ми разом будуємо сім'ю. Головна установка у сімейному житті для мене полягає у мудрому вислові. Якщо дружина не поважає чоловіка, діти не шанують їх обох. Якщо чоловік не кохає дружину, діти не люблять нікого. Урок засвоєний, якщо подружжя вийшли на партнерські стосунки і змогли рівномірно і справедливо розподілити не лише обов'язки і повноваження, а й відповідальність за свої рішення важливі для родини. Ти повинен, ти повинна Неузгодженість рольових сподівань і вимог, найпоширеніше джерело сімейних конфліктів, незадоволення шлюбом і одна з головних причин – краху стосунків. На практиці це означає нерівномірний розподіл обов'язків між подружжям, коли через неадекватні вимоги до одного з членів сім'ї у нього виникає напруга, тривога, втома. Як засвідчило соціологічне опитування, у більшості українських сімей приготування їжі, домашнє господарство і виховання дітей лежать переважно на жінці, натомість чоловік більше часу збуває на роботі. Абсолютна більшість українців також погоджується із тезою, що найважливіше завдання жінки – дбати про дім і сім'ю – 83%, а чоловіка – заробляти гроші. 75% Та чи це не пережиток минулого? Адже переважно більшість жінок на рівні з чоловіками зайняті на роботі, розбудовують кар'єру і заробляють гроші. Наскільки це правильно – покладати весь хатній фронт на дружину, якщо в неї стільки ж вільного часу, як і в чоловіка? Вони ж бо обоє працюють, заробляють і втомлюються. Розподіл сімейних обов'язків між подружжям напряму залежить від того, чи однаково рівні права і можливості мають чоловіки та жінки у суспільстві, до якого належать. Адже й сьогодні у різних куточках планети можна спостерігати гендерну нерівність, зокрема, знецінення ролі жінок. За останніми даними ООН, у 18 країнах світу чоловік може офіційно заборонити дружині працювати. У 39 країнах хлопчики і дівчатка мають різні права на спадщину. У 49 країнах відсутні закони, що забороняють домашнє насильство. Трохи більше половини, 52% жінок у віці від 15 до 49 років, які перебували у шлюбі або позашлюбному союзі, самостійно приймають рішення щодо вступу в сексуальні стосунки за взаємною згодою, використання контрацептивів і отримання медичних послуг. Панування чоловічої статі над жіночою в усіх життєвих сферах триває, незважаючи на впровадження гендерної політики. Ми всі, незалежно від статі, національності чи раси, маємо бути рівні у тому, що стосується свободи вибору, можливостей для всебічного розвитку, розкриття власного потенціалу та самореалізації. Ми всі маємо право на щастя, особисте та сімейне. Через нерівний розподіл сімейних обов'язків, середній час, що його українські жінки витрачають на хатню працю, практично вдвічі перевищує середні часові затрати чоловіків. Відповідно, 29 проти 15 годин на тиждень. Такий самий дисбаланс характеризує і розподіл часу, що його батьки збувають із власними дітьми. Жінки в середньому – 49 годин на тиждень, чоловіки, відповідно, 22 години на тиждень. У межах спільного проекту Фонду ООН в Україні та Міністерства соціальної політики України «Щастя в чотири руки» Київський міжнародний інститут соціології провів цікаве дослідження. Було виявлено диспропорцію розподілу хатньої роботи і обов'язків у догляді за дітьми. Майже половина українок – 49,3% – прагнуть справедливо розподіляти хатні обов'язки. 25% жінок згодні передати чоловікові невеличку частину хатніх справ і поділити догляд за дітьми. Більшість чоловіків – 56% – згодні перебрати на себе частину домашньої роботи і догляду за дітьми. Менше як чверть – 22% – не проти навпіл поділити хатні обов'язки. Тих, хто згоден перебрати на себе більшу частину хатніх справ і догляд за дітьми, виявилося лише 9,9%. У жінок в Україні виникають рольові перенавантаження через завищені вимоги соціуму до них. Це негативно позначається не лише на їхньому психологічному стані, а і на життєдіяльності усієї сім'ї. Авторка запитує За статистикою, одним із п'ятьох найчастіших сімейних конфліктів є рольовий конфлікт. Розбіжності між чоловіком і дружиною виникають через несправедливий розподіл праці в сім'ї, відмінності у розумінні подружніх прав і обов'язків. Як, залежно від обраної моделі сім'ї, правильно розподілити їх? Відповідь на це запитання багато в чому залежить від того, як виховані чоловік і дружина, яке в них оточення і стосунки в сім'ї. У сім'ях типу «ми» і «я плюс я» питання щодо розподілу хатніх справ і обов'язків розв'язується по-різному. В одних більше обов'язків має той, хто більше може і вміє. Людина радо це виконує. В інших більше сімейне навантаження має той, хто дужче зацікавлений у стосунках, залежніший і кого партнер може більше навантажити. Але обов'язки – це не лише навантаження. Хатні справи – це ще і предмет гордощів, і великі можливості». Той, хто вкладає в сім'ю мізер, зазвичай мало на що впливає, має менше повноважень і прав. І, навпаки, скажімо, той, хто опікується дитиною, той її і виховує, по-своєму, під себе і для себе. Щоб розподілити сімейні обов'язки між членами сім'ї так, щоб це всіх влаштувало, можна скористатися трьома головними орієнтирами. Індивідуальні пріоритети – хто що воліє робити. Вміння і здібності – хто що краще вміє робити, той тим і переймається. Користь – дитину, наприклад, варто привчати до того, що буде корисне для її майбутнього життя. Індивідуальні пріоритети – найпростіше і найочевидніше. Кому більше подобається мити посуд, а не виносити сміття? А комусь простіше йдучи на роботу прихопити сміттєвий пакет. Дружині важко ходити з торбами по крамницях, а чоловікові за цим заняттям корисно розім'ятися. Та все ж варто враховувати, що історично склалося так: чоловіки переважно заробляють гроші, а жінки зайняті хатнім господарством. Чоловікам простіше, приємніше, звичніше забезпечувати сім'ю а жінкам – виховувати дітей і створювати затишок. Традиційно чоловік у сім'ї – це Щирий друг, біля якого тепло і з яким можна цікаво поспілкуватися Здобувач, який приносить у дім гроші Господар, що облаштовує дім Хороший батько, який допомагає дружині або сам виховує дітей Виконує представницьку функцію Коханець для своєї дружини. голова сім'ї, який розробляє сімейні правила, приймає стратегічно важливі для сім'ї рішення. Ролі жінки. Господиня в домі. Коханка свого чоловіка. Чоловікова щира подруга і приємний співрозмовник. Хороша мама. Муза, яка захоплює чоловіка, дає йому цілі, надихає і мотивує на розвиток дбає про нього і про дітей, любить їх і шанобливо ставиться до всього, що говорить і робить для нього і для сім'ї. Якщо подружжя щось не влаштовує у розподілі ролей, воно будь-якої миті може домовитися про перерозподіл. Більшості проблем можна уникнути, якщо бачити в сімейних обов'язках не лише примус, але і приємність – по-перше, ви все це робите задля задоволення власних потреб. Прибираєте ради комфорту, заробляєте гроші, щоб витрачати їх на реалізацію власних бажань. По-друге, ви робите це на благо своє, а не ворогів. Усі члени сім'ї виконують свої домашні обов'язки для коханих, рідних і дорогих людей, із якими живуть. Адже будь-які хатні клопоти – це так само в любові, але не на високому, тонкому рівні, а на побутовому. Наведу приклад, як можна просто і легко надихнути чоловіка або дружину виконувати якісь сімейні справи. Нагадувати про них найкраще із тлом підтримки. Якщо чоловік, наприклад, має обов'язок звільняти квартиру від пилу, то дружина може покласти на полосос записку – «Я тебе кохаю! Дякую за чистоту, що незабаром настане у нас вдома!» Важливо! Захоплюйтеся і створюйте позитивний настрій ще до того, як ви чи ваш партнер почали щось робити. Адже обов'язки перестають бути улюбленими, коли ми подаємо їх як тривалий і нудний процес». Порівняйте тих, хто не переварює мити посуд, і тих, кому це подобається. Одні, уявляючи це заняття, бачать гору брудних тарілок, яким вони мають дати раду. Інші, щойно підійшовши до мийниці, уявляють, як оті тарілки, чисті і красиві, стоять на полиці. Усе залежить від привабливої картинки, що мотивує. Завжди корисно винагороджувати себе за дрібні і вагомі домашні подвиги чимось, що вам подобається. Перш за все, ми чекаємо похвали і приємних відгуків свого партнера. А вже ж справді важливо, щоб друга половинка помічала наші старання». Але потрібно тішити себе і самостійно не чекати позитиву від людей, які нас оточують, а самим створювати свято і запрошувати на нього інших. Мама – любов, тато – закон Забезпечити нормальний перебіг сімейних справ часто не легше, ніж керувати провінцією. Зі створенням сім'єю подружжя здобувають і такі нові соціальні ролі, як мати і батько. У процесі розвитку суспільства постійно змінює погляди на батьківські ролі. У сучасних сім'ях майже немає, як ще століття тому, суворого розподілу обов'язків між чоловіком і жінкою. Поки матусі 21 століття, користуючись правами і можливостями для самореалізації, розбудовують успішну кар'єру і розвиваються у фаховому сенсі, татусі дедалі активніше долучаються до виховання дітей. Вони присутні на пологах, відміняють дружин під час нічних пробуджень немовляти, замість жінок беруть відпустку з догляду за дитиною. У Швеції з 1980-х років залучають татусів до виховання дітей фінансовою мотивацією, а саме батьківськими квотами. Це кількість днів у декретній відпустці, які зобов'язаний узяти батько-немовляти. 60 днів із 480 у цілому. Якщо той відмовиться, сім'я просто позбудеться виплат. А якщо чоловік і дружина поділять усю відпустку з догляду за дитиною навпіл, то отримують додаткову фінансову підтримку. Ясна річ, турботливий тато не стає для малюка другою мамою. Ролі батька і матері у вихованні дитини різні, їх неможливо замінити. Авторка запитує: "Різні погляди на виховання дітей?" Одна з п'ятьох одвічних конфліктогенних тем у сім'ї. У сучасних сім'ях батьківські ролі часто густо перемішуються, змазуються. Як розподілити їх правильно? Чіткий розподіл батьківських ролей корисний для всієї родини, а на для дитини. Орієнтуйтеся на такі параметри. Мама – це джерело життя. Її завдання – любити, піклуватися, підтримувати, опікуватися дитиною за будь-яких обставин, приймати її за будь-якої поведінки, хай там як. Тато – це закон. Батько особлює соціум всередині сім'ї, становлює правила. Тому його завдання і обов'язки – дотримуватися порядків, їхньої послідовності, системності і логічності пояснювати їх дітям, стежити, щоб мама теж дотримувалася ладу в сім'ї. Справді, у сучасних сім'ях функції батька і матері часто змазані, перемішані або відібрані. Переважно функції батька, і це несприятлива ситуація. Функції любові і закону між батьками слід розмежовувати – Якщо їх виконує хтось один, у дитини може виникнути внутрішній конфлікт, адже материнські і батьківські функції – безумовне прийняття мати і порядок обмеження батько – протилежні у своїх виявах. Розділені функції у батьків знижують тривожність у дитини, зменшують її невротизацію. У гармонійній сім'ї, де батьки вміють поводитися гнучко, за певних ситуацій вони можуть мінятися ролями, і в цьому не буде нічого фатального. Якщо закомандувала мама, тато може їй підіграти, обійняти дітей, пояснити їм, що мама таки має рацію. Тато може бути в сім'ї легкий і веселий. Головне, аби за серйозних ситуацій він міг сказати так, щоб діти відразу зрозуміли. Жарти жартами, але тепер слід чинити згідно із заведеним порядком. Якщо тата в сім'ї немає, мамі слід постаратися, щоб дитина росла в оточенні чоловіків, адже багатьох чоловічих обов'язків жінка навчити неспроможна. Функцію батька часто перебирає дідусь чи будь-хто із чоловіків у родині, іноді й мати здатна дати синові взірець чоловічої поведінки, виховувати його по чоловічому. Мудра жінка може змінювати батьківські ролі. Часом викличев сина необхідну напругу, а часом і пожаліє. Якщо батько в сім'ї не виконує батьківських функцій, дитина живе в ситуації невизначених кордонів. Їй залишається або порушувати усі межі, або сидіти на місці у стані тривоги, не знаючи, де саме оті кордони. Якщо мама лише встановлює закони, то дитина, позбавлена любові, її не слухається. Кожну санкцію сприймає як несправедливе покарання. Для дитини будь-якої статі слухатися чоловіка – це природно. Якщо є тато, мамі не варто перебирати на себе функції закону і порядку. Щодо сімейних правил, заздалегідь домовляються обоє батьків. Але озвучує їх тато. Коли йдеться про те, щоб виховати із хлопчика чоловіка, найкраща жіноча позиція – це підтримати позицію батька і його підхід до виховання. За умови, що цей чоловік є у сім'ї і він адекватна людина. Прийнявши роль батька і матері, чоловік і жінка відкривають нові можливості у взаємному пізнанні. Через батьківство, стосунки з дітьми – а також через спостереження за собою, як за батьком і матір'ю. І це спостереження теж може дати подружжю несподівані приємні відкриття, підстави для гордості та захоплення партнером. СТОСУНКИ В ПАРІ Складаємо сімейний бюджет Окремі гаманців подружжя річ така ж неприродна, як і окреме ложе Джозеф Адісон Фінансові труднощі і матеріальна невлаштованість у сім'ї – ще одна з поширених причин незадоволення спільним життям і розлучень Аби шлюб не зруйнувався під вагою фінансових труднощів, у чоловіка і дружини має від самого початку бути однакове ставлення до грошей. У бізнесі на будь-якому підприємстві обов'язковим є складання бюджету, то чому б не запровадити таку корисну звичку у сім'ї? Отже, хтось із подружжя або вони удвох має взяти на себе обов'язки сімейного фінансиста, який володітиме ситуацією у цій царині спільного життя. Сімейний бюджет є планом доходів, усі джерела надходження коштів і витрат сім'ї на певний період, а також інформацією про фактичні доходи і витрати. Мета його складання – мудрий розподіл сімейних фінансів, досягнення фінансової стійкості і, як наслідок, контроль фінансового становища сім'ї. Шлях до сімейного матеріального добробуту складається з кількох кроків. Крок перший – обрати оптимальну модель бюджету. Експерти із сімейних стосунків виокремлюють три способи введення сімейного бюджету – спільний, змішаний і окремий. Спільний бюджет передбачає, що подружжя об'єднують усі доходи, оплачують із цієї суми усі рахунки, поточні і особисті витрати. Змішаний частковий бюджет. За такого способу кожен за домовленістю відраховує у спільну касу однакову суму грошей або еквівалент у відсотках. Назва «окремий бюджет» говорить сама за себе – Усі спільні витрати подружжя ділить навпіл. Грішми, що залишилися, кожен розпоряджається на власний розсуд. Психологи виснували, модель бюджету сім'ї є індикатором сімейних стосунків. Аналіз статистики опитування сімейних пар, які подали заяви на розлучення, встановив, що з моменту укладання шлюбу 82% з них мали змішаний або окремий бюджет. Тобто не розмір бюджету визначає міцність сім'ї, а саме спосіб його формування. Найгармонійніший, на думку психологів, спільний спосіб формування бюджету. Створюючи бюджет, слід урахувати склад сім'ї. У парі сімейні фінанси використовуватимуться за трьома напрямами – витрати чоловіка, дружини і спільні – для сім'ї з дітьми додасться ще один витрати на дитину. Наш сімейний бюджет. Ведення сімейного бюджету для нашої сім'ї завжди актуальне. Ми багатодітна родина. Усі діти різного віку і з різними потребами. Тому наш бюджет налічує чимало пунктів. На цей момент я перебуваю у відпустці із догляду за нашою молодшою дочкою і тимчасово не заробляю. Не кожна сім'я, у якій народжується дитина і де єдиним добувачем стає чоловік, датна без проблем пристати на нові умови життя. Доходи сім'ї, де мама тимчасово не працює, а доглядає малюка, зменшуються, а витрати зростають». Коли виникає додаткове фінансове навантаження, дуже важливо насамперед вести облік витрат, щоб витрачати кошти раціонально, вміти в разі потреби економити. Крок другий обрати оптимальну форму введення бюджету це можуть бути звичайний паперовий нотатник, таблиця Excel або спеціальні мобільні додатки на планшеті, смартфоні або комп'ютері. Щоб ввести щомісячний сімейний бюджет, я використовую таблиці Excel і мобільний додаток Money Pro, у який вношу переважно витратну частину. До бюджету включені разові витрати на певну велику покупку, оточні і щомісячні, сплата рахунків за комунальні послуги тощо, суми, що їх витрачаємо на освіту дітей, одяг, продукти та інше. Перелік витрат різний у кожній сім'ї і залежить від багатьох чинників. Що він довший, що більше у ньому категорій, то складніше вести облік. Правило 50-30-20 Елізабет і Амелія Ворен – автори книжки «Увесь наш добробут. Найголовніший грошовий план на усе життя» Пропоную для зручності розділяти структуру бюджету на три головні складові. Половина доходу – головні витрати, оплата житла, податки, продуктові закупи і товари найпершої необхідності. 30% – необов'язкові витрати, розваги, кав'ярні, кіно тощо. 20% – оплата кредитів і боргів та гроші на заощадження. Крок третій контролювати витрати. Скільки коштує ваше життя і на що розходяться гроші? Чому їх завжди бракує? На ці запитання доволі просто дістати відповіді, якщо взяти за мету протягом одного-трьох місяців цілеспрямовано фіксувати усі власні витрати. Якщо вести сімейний бюджет, можна аналізувати динаміку доходів і витрат, оптимізувати витрати, зрозуміти, від чого відмовитися, а що зменшити. Контроль над фінансами дасть сім'ї ще один важливий бонус. Потреби стануть усвідомленими, отже гроші точно вдасться економити. Перш ніж укотре щось придбати, людина, яка обліковує власні витрати, зазвичай замислюється, а чи насправді їй потрібна ця річ зменшити витрати допоможуть різноманітні програми помічники. наприклад, агрегатори знижок на купівлю товарів онлайн, мобільні додатки для складання списків закупів тощо. Крок четвертий планувати фінансове майбутнє сім'ї. Складайте фінансові плани на кілька часових відтинків – тиждень, місяць, рік, 10, 20 і навіть 30 років. Запишіть, яких фінансових катастроф у сім'ї ви хотіли б уникнути, і що допоможе їм запобігти. Складаючи перелік витрат, зіставляйте його із сімейним календарем, враховуючи витрати на сімейні свята і поїздки на відпочинок. Наприклад, ми під час складання бюджету орієнтуємося на сімейні цілі – коротко-, середньо- і довгострокові. Вони внесені у наш сімейний план на рік, 5 і 10 років. Так, ми маємо повну картину майбутнього нашої сім'ї. Розуміємо, яку суму відкладати на відпочинок та навчання. Хто з дітей якого року вступатиме у вищу школу, які у зв'язку з цим плануються витрати. Можемо заздалегідь підготуватися до таких чималих витрат, як будівництво родинного дому. Фахівці з фінансів радять подружжям відкривати три банківські рахунки. По одному на кожного і спільний. Подбайте щодо фінансової подушки безпеки, чи про страховий запас грошей на випадок тимчасової втрати джерела прибутку. Для цього створіть резервний фонд. Міжнародні фахівці радять відкладати 10% прибутку для формування подушки безпеки сім'ї. Вона має становити 3-4 щомісячні бюджети. Це заощадження, резервний фонд, кошти для подальшого інвестування, накопичення певної суми на якусь глобальну покупку, пенсійні заощадження тощо. Ви слухаєте аудіокнигу на каналі «Книжкова полиця. Аудіокниги українською краще». Підпишіться на канал, щоб не пропускати нові книги. Приємного прослуховування! У сучасному світі бути фінансово грамотним так само необхідно, як і вміти поводитися з гаджетами. Це дасть змогу успішно, ощадливо, усвідомлено розперечатися грішми, захистить від спонтанних витрат і імпульсивних придбань, до яких під впливом хвилинних емоцій і маркетингових хитрощів ми всі схильні. Цінне і те, що заволодівши цим ефективним інструментом для орієнтації у світі грошей, батьки можуть передати ази фінансової грамотності власним дітям. Надзвичайно корисна звичка, адже грамотне керування фінансами наближує подружжя до здійснення задумів і мрій, створює умови для благополучного сімейного життя. Ролі та обов'язки бабусь і дідусів Є батьки, що не люблять своїх дітей, але немає діда, який не обожнював би свого онука. Віктор Віго Професор антропології Юта Хрістен-Гоукс опублікувала 1998 року сенсаційну гіпотезу «Ефект бабусі», яка спонукала світ по-новому поглянути на роль праматерів у розвитку людства. За гіпотезою, виживання потомства безпосередньо пов'язане з тим, що в наших пращурів були турботливі бабусі. До такої думки, Гоукс підштовхнуло знайомство із життям мисливців-збирачів племені Гадза і спостереження за його бабусями. Учена та її колега Джеймс О'Конор дійшла висновку, що турбота бабусь про потомство збільшує популяцію. що довше живе бабуся, то більше онуків, які мають її гени довголіття, приведе на світ її дочка. Можна сміливо стверджувати, що в глобальних масштабах прабатьки вплинули на перебіг історії. У 21 столітті сторіччі можливість їхніх ролей у родині теж величезна. За спостереженням європейських учених, малюки, котрі регулярно спілкуються з бабусями та дідусями, мають вищі показники розумового розвитку. Особливо цінний вплив прабатьків у моменти сімейних криз. Їхня допомога зменшує загальний рівень стресу у молодій сім'ї. В українській сімейній культурі, на відміну від німецької, англійської та культури інших європейських народів, залишається дуже тісний зв'язок молодої сім'ї з батьками, які виконують велику і значущу роль у життєдіяльності дітей. Держателі родо Наші з чоловіком батьки відіграють надзвичайно важливі ролі у нашому сімейному житті. Батьки завжди поруч, у нас із ними чудові стосунки, і ми з Олегом радіємо з цього і дуже їм вдячні за все. Однак головними хранителями нашої сімейної історії і пам'яті, держателями наших родів, можна назвати чоловікового тата Петра і мою маму Любов. Олегів-тато упродовж багатьох років бере безпосередню участь у синовому бізнесі. Дуже йому допомагає як досвідчений фахівець. Петро – заслужений будівельник України. Він опікується усіма будівельними об'єктами чоловікової компанії. У сім'ї він об'єднує усіх своїх рідних, збирає їх під спільним дахом, підтримує родинні зв'язки, шанує пам'ять померлих предків. У моєї мами є старший брат і молодша сестра. Та саме їй із трьох дітей вдається об'єднати рідню у спільному сімейному колі. Мама дуже розумна, розважлива і навчена досвідом людина. Тому з багатьох важливих питань родичі радяться з нею. Також для мене неоціненна мамина допомога. Вона приділяє онукам багато уваги. Перші три місяці після народження усіх моїх чотирьох дітей мама мені дуже допомагала. Доглядала їх, прокидалася до них посеред ночі, давала мені цінні поради із догляду за немовлятами. А зараз, коли мої батьки забирають онуків до себе, моя мама для них і вчитель, і добрий друг. Вона багато з ними читає, щоб прищепити любов до книжок, навчає фінансової грамотності. Бабуся-любов і ще і сімейний банкір. Діти віддають їй особисті заощадження під відсотки, а потім відстежують розміри своїх депозитів. Мабуть, такою і має бути бабуся у житті кожної дитини. Наче добра фея. А ідеальний дідусь – надійний старший товариш, учитель і наставник, мудрець і майстер на всі руки, який завжди має час – на щойно розмовили за тієї онуків. Найголовніша чеснота про батьків у сім'ї це їхній життєвий досвід і накопичена мудрість, що вони можуть передавати їх дітям і онукам задля спадкоємності поколінь. Звичаї, традиції, життєві знання, уміння і навички. Для дитини бабуся й дідусь можуть стати чи не найважливішими постатями у надважливий період життя, коли складається підмурівок особистості більше ніж дідусь найдобріші і найтепліші дитячі спогади мого чоловіка пов'язані з його дідусем і бабусею по материнській лінії Йосипом та Анною. За його словами, ця міцна і гармонійна пара справила величезний вплив на формування його характеру, становлення і виховання його як особистості. У дитинстві Олег збував у дідуся й бабусі дуже багато часу. Часто приїжджав до них у село на Хмельниччині у вихідні. Жив із ними під час шкільних канікул. Йосип Петрович передавав онукові солітний запас життєйської мудрості – сприяв формуванні корисних умінь і навичок. Він був для Олега як взірець справжнього, сильного, авторитетного чоловіка, чудового сім'янина і господаря. Велосипеди, мотоцикли, автівки – все, що здатне цікавити хлопчика, чоловік опанував у ранньому віці завдяки своєму дідусеві. Йосип Петрович лишився в чоловіковій пам'яті винятково порядною, сповненою оптимізму людиною. Психологи, проаналізувавши думки представників старшого покоління, сформували чотири головні функції батьків у сім'ї, які важливі як для них самих, так і для інших членів сімейної системи. Присутність Символ стабільності, інтегруючий центр – Чинник, що стримує загрозу розпаду сім'ї Сімейна національна гвардія Окликані бути поруч із дітьми та онуками за складних моментів, готові підтримати за кризової ситуації Арбітри Сприяють залагодженню внутрішньосімейних конфліктів Збереження сімейної історії Забезпечують спадкоємність поколінь, зберігають єдність сім'ї Сім'я, як ми знаємо, це система, жива і мінлива. Правила, які прийняли в ній одного разу, згодом можуть коригуватися і переглядатися. Так у розподілі сімейних обов'язків подружжя може іноді через обставини, що склалися, заступати одне одного. Розвивається те, у що ми вкладаємо енергію. Звертаючи на щось увагу, виявляючи зацікавленість, ми автоматично скеровуємо власну психічну енергію на конкретний об'єкт. більше енергії вкладаємо в щоденні сімейні справи, що більше від нас користі рідним, то більше отримуємо і ми самі. Дослухайтеся до власних бажань відчуттів емоцій, які заняття заряджають вас. Діти, сім'я, робота надають вам можливість глибше збагнути себе і відкрити нові грані власної особистості. Відповідальне виконання власних обов'язків сприяє самореалізації системі сімейних стосунків. Це схоже на розбудову кар'єри сім'янина. Праця не оплачується – за неї не дають премій і нагород за досягнення, але внесок у сім'ю приносить найкращі у світі дивіденди – любов і щастя рідних людей Завдання цього розділу Перше Визначте, узгодьте і запишіть ролі і обов'язки кожного члена вашої сім'ї Друге Скористайтеся корисними ресурсами для ведення сімейного бюджету і управління сімейними фінансами, та складіть річний бюджет сім'ї. Слухаємо книжку далі з розумінням, як чітко і справедливо розподілити у родині побутові і психологічні ролі та обов'язки. Стосунки в парі Стосунки та юриспруденція Почуття чи розум Мій чоловік уже багато років дотримується правила. Перш ніж розпочати в партнерстві з кимось новий проект, він планує не лише позитивний сценарій розвитку, але й продумує, як вони з партнером будуть розходитися. Це найважливіший аспект, передбачені обставини, за яких бізнес із різних причин може розпастися. Головні проблеми приховані в тому, що ділові люди від початку не передбачають такого сценарію, не мають досвіду виходу з бізнес-стосунків і приймають необдумані рішення, які призводять або до корпоративних, або до особистих війн. Незнання правил, брак домовленостей у разі розриву бізнес-стосунків руйнують усе, створене упродовж років, а то й десятиріч. Договір, у якому прописані умови того, як партнери будуть розходитися, дає змогу уникнути майбутніх конфліктів. І якщо на стадії обговорення цих питань ділові люди не можуть домовитися, то немає сенсу розпочинати спільний бізнес. Чоловік і жінка сходяться, щоб стати щасливими і довго бути разом. Вони планують розвиток спільного проєкту «Сім'я». Домовляються, як усе облаштують, визначають перед собою спільні цілі. І так, теж можуть укладати договори. Це особливо важливо, якщо подружжя має масштабну довгострокову спільну мету якщо пара разом не просто задля міцної і щасливої сім'ї, а задля того, щоб створити велику династію, щоб кожне її наступне покоління пишалося попереднім і почувало до нього вдячність за родинне надбання. Рід примножує потенціал і можливості усіх членів сім'ї, утілює цінності та принципи у способі життя і впливає на майбутнє прийдешніх поколінь. Збереження роду і його розвиток – і є та висока мета, задля якої подружжя переступають поріг кабінету юриста, щоб скласти найважливіші для їхніх сімейних стосунків юридичні документи. Шлюбний та сімейний договори Договір – ось у чому сила подружніх пар. Франсуаза Саган Сім'я – це соціальний інститут. І стосунки в ньому регулюють не лише морально-етичні норми, а і закон. Більшість глав Сімейного кодексу України, у якому 7 розділів 287 статей, присвячено обов'язкам батьків щодо дітей. Також у ньому є перелік обов'язків повнолітніх дітей щодо утримання непрацездатних батьків та інших членів сім'ї, права та обов'язки дідусів і бабусь щодо онуків та інше. Сімейне життя непередбачуване, може статися будь-що. До того ж погане може статися несподівано і без нашої участі, а хороше потрібно ретельно і терпляче організовувати. Тому подружжя потребує захисту від імовірних ризиків спільного життя. З юридичного погляду цю функцію виконує шлюбний договір. Та небагато щасливих пар у передвесільній ейфорії готові обговорювати імовірний крах стосунків і його наслідки для їхнього фінансового благополуччя. У суспільстві побутує міф, буцімто шлюбний контракт, ознака недовіри до партнера і прагматизму, не поєднуваного зі щирими почуттями. Це одна із причин того, що в Україні шлюбний договір укладають лише 2% пар, які реєструють шлюб. У США та Європі понад 50%. Юристи запевняють, що романтика – це прекрасно, але практика показує, що своєчасне підписання необхідних документів, які регулюють шлюбні стосунки, позбавляє пару від багатьох переживань і потрясінь у майбутньому. Шлюбний договір – це цивільно-правовий договір, на який поширюється не лише сімейне, а і цивільне законодавство. Укладаючи його, чоловік і дружина отримують індивідуальний захист від зазіхань на власне майно, зокрема, і третіх осіб, наприклад, кредиторів. Заповіт уможливлює за життя розпорядитися своїм майном, розподілити його поміж спадкоємцями на власний розсуд. Докласти зусиль до того, щоб рідні люди не загрузили в судовій тяганині і конфліктах за розподіл спадку, справедливо, а не за законом. Нагадаю, що подружжю допоможе обговорити особисті стосунки і сімейний побут за питальник сімейної угоди. Слухайте розділ і знайомо одне одного. Правове регулювання матеріальних активів сім'ї підпадає під юриспруденцію. Тут подружжю допоможе знання громадянських прав і обов'язків. Як грамотно оформити і захистити права власності, підкаже юрист. По докладні роз'яснення щодо основних юридичних документів, які регулюють майнові права і обов'язки членів сім'ї, я звернулася до досвідченої адвокатки Анни Гаро, що спеціалізується на розв'язанні сімейних спорів у суді та в досудовому порядку. Авторка запитує, які юридичні документи може оформити подружжя на різних етапах формування сім'ї? Анна Гаро відповідає, це можуть бути шлюбний і спадковий договори, договір на дитину, який регулюють майнові стосунки подружжя, а також сімейний договір, що регулює їхні особисті відносини. Складові шлюбного контракту Майнові стосунки між подружжям Майнові стосунки щодо дітей Спільне утримання одне одного, борги і зобов'язальні відносини Доходи від підприємницької діяльності Користування спільним або особистим майном кожного із подружжя на час шлюбу Шлюбний договір пара може підписати до весілля після того, як подасть заяву в РАЦ. У такому разі він набуде чинності з моменту реєстрації шлюбу. Молодята розглядають цей договір як план на майбутнє. Вирішують, як у їхній сім'ї розподілятиметься майно. Авто, квартири, депозити, гроші, бізнес і борги. Якщо вони братимуть або даватимуть гроші в борг. Сторони можуть домовитись, яку суму із сімейного бюджету кожен має право комусь позичити без письмової згоди подружжя. Прописати суми на утримання дітей, якщо вони народяться – Визначити, яку частину матеріального утримання другому із подружжя надає перший, тощо. Підписати шлюбний договір можуть і вже одружені пари. У такому разі документ набуває чинності з моменту його посвідчення у нотаріуса. Однак його дія може поширюватися на спільне майно, набуте в шлюбі, то укладання шлюбного контракту. У документі пара прописує усе, що стосується майна. Він встановлює правила, за якими подружжя купуватиме і оформлятиме право власності. Можна прописати і такі матеріальні моменти між подружжям, хто бере витрати на медицину, тур поїздки та інше. Найдавніший шлюбний договір на планеті на території Туреччини 2017 року археологи виявили перший шлюбний договір, написаний 4 тисячі років тому, клинописом на глиняній таблиці. У ньому йшлося, якщо пара буде безплітна протягом двох років, то дитину подружжя народить рабиня, яка отримає право стати вільною після появи на світ першого хлопчика, що стане спадкоємцем бездітних господарів.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 За українським законодавством, усе, що належить двом людям, які перебувають в офіційному шлюбі, зазвичай ділиться між ними порівно. У шлюбному договорі можна змінити цю норму. Домовитися, кому яка частка майна буде належати. Одна четверта, три четвертих, цілком. У такому разі, розлучившись, чоловік і дружина отримують ту частину, що зазначена в договорі, оскільки змінили в договірному порядку законний правовий режим спільної сумісної подружньої власності. Важливо! Може статися так, що гроші в сім'ї заробляє хтось один, а другий веде хатні господарства і той перший із подружжя записує на себе майно, а інший навіть про це не знає. Щоб такого уникнути, слід увести в шлюбний контракт пункт. Придбане майно належатиме винятково тому з подружжя, на кого воно оформлене, за умови, що інший з подружжя дав на це письмову згоду. Якщо згоди немає, сторони мають домовитись, як буде оформлене право власності. Шлюбним договором можна зафіксувати права на майно, подароване парі на весілля. Якщо це автомобіль, квартира чи дорога техніка, то є великий ризик, що за це майно можуть виникнути суперечки у разі розлучення. У шлюбному контракті цьому можна запобігти, додавши уточнення. Те, що подарували батьки і гості з чоловікового боку, належатиме йому. І навпаки – Незаперечні переваги шлюбного договору Якщо сторони домовилися і підписали його, то в разі судового спору суд ділитиме майно, суворо дотримуючись договору. Незгодна сторона має право звернутися із зустрічним позовом і просити визнати договір загалом або в якійсь частині недійсним чи таким, що ставить її у вкрай невигідне матеріальне становище. Це одна з вагомих.